І врешті-решт знайшов тих двох людей, чи його товариство потребував найбільше. «Це я!» – пробурмотів він, нахиляючись поміж ними. «Підати зі мною?» – вони відразу підвелися й усі троє – Гарі Рон і Герміона. Сторінка 626. Вийшли з великої зали. З мармурових сходів повиривали великі шматки мармуру. Частина балюстради просто зникла. І скрізь, поки вони піднімались вгору, їм траплялись уламки каміння і плями крові. Десь вдалині вони почули півза, що ширяв коридорами, виспівуючи переможну пісню, яку сам і склав. Ми дали їм газу, хай Гарік жиє, а Волдик дурболдик в могилці згниє!» Втало відтворює масштаб і трагічність подій, ге? усміхнувся Рон, відчиняючи двері, щоб пропустити поперед себе Гаррі Герміону. Щастя ще прийде, подумав Гаррі, та поки що вони притлумлене страшенним виснаженням, а біль від утрати Фреда, Люпина й Тонкс пронизував його на кожному кроці, як незгоєна рана. Насамперед він відчував велетенське полегшення і не менше бажання лягти спати, але спочатку треба було все пояснити Роновій Герміоні, які стільки часу провели разом з ним і заслуговували знати правду. Він детально переповів їм побачене всі ті спогадів і те, що було в забороненому лісі. Приголомшені, захоплені почутим, друзі ще й не почали ділитися своїми враженнями, як нарешті опинились там куди увесь цей час йшли, навіть не домовляючись. Гаргуля, що вартувала вхід у директорський кабінет, хтось важким ударом відкинув на бік. Тепер він стояв похилений очманілий, і Гаррі не був певний, чи той ще спроможний розрізняти паролі. «Нам можна зайти?» – спитав він Гаргулю. «Ласкаво прошу», – простогнало одоробло. Вони перелізли через нього, і гвинтові сходи, повільно рухаючись, винесли їх нагору. Гаррі поштохом відчинив двері кабінету. Він ледве стиг звернути на кам'яне ситу спогадів. Воно стояло на столі, де він його й залишив. Як раптом оглушливий. Сторінка 627. Шум змусив його зойкнути і подумати про закляття, повернення смертежерів і відродження Волдеморта. Та це був шквал оплесків. З усіх стін йому стоячи аплодували хогвартські директори і директорки. Вони махали капелюхами, а дехто й перуками, потискали одне одному руки, простягаючи їх поза рамет картин, танцювали у своїх намальованих кріслах. Ділі деревен тридав не соромлячись сліз, Декцер Фортескю вимахував слуховою трубкою, а Фінес Ніголус вигукував високим пронезливим голосом. І треба зазначити, що слизеринський гуртожиток теж відіграв свою роль, не треба забувати про наш внесок. Але Гаррі дивився тільки на одного чоловіка, що стояв у найбільшому портреті одразу за директорським кріслом. Сльози котились під окулярів і формі півмісяця на довгу срібну бороду, а гордість і вдячність, якою світилося обличчя цієї людини, наповнювали душу Гаррі невимовною втіхою, наче феніксова пісня. Нарешті Гаррі підняв руки, і портрети шановбливо стихли. Сяючи усмішками, витираючи сльози І з нетерпінням чекаючи, що він скаже Але він звернувся тільки до Дамблдора Ретельно добираючи слова Хоч який він був виснажений і сонний Та мусив зробити ще одне зусилля сподіваючись, що Дамблдор Дасть йому свою останню пораду Та річ, що була захована в снайчі Почав він Я загубив її в лісі Не знаю, де саме Але я не збираюся її знову шукати Ви з цим згодні? «Сгоден, мій любий хлопче!» – відповів Дамблдор. А от персонажі інших портретів були розгублені і заінтриговані. «Це мудре і відважне рішення. Хоч іншого від тебе я й не чекав. Чи хтось інший знає, де воно впало?» «Ніхто не знає», – сказав Гаррі, і Дамблдор задоволено кивнув головою. «Однак я хочу залишити собі ігнотусів-дарунок», – продовжив Гаррі, і Дамблдор засеяв посмішкою. «Звичайно, Гаррі!» Він твій назавжди, аж поки не передаси його далі». Сторінка 628. І ще є оце. Гаррі підняв бузинову паличку. Рон і Герміона глянули на неї з таким благоговінням, якого Гаррі не міг не помітити навіть у своєму задурманеному від неспання стані, і яке йому не сподобалось. «Мені вона не потрібна!» – сказав Гаррі. «Що?» – вигукнув голос Рон. «Ти що, псих?» «Я знаю, що вона всемогутня!» Втомлено пояснив Гаррі. Але я краще почуваю зі своєю. Тому він понижпиров у капшучку, що висів на шиї, вийняв дві половинки гостролиста, сполучені тонесенькою ниточкою феніксової пір'їни. Герміона казала, що їх неможливо з'єднати, так серйозно вони пошкоджені. Гаррі розумів, що більше не буде на що сподіватися, якщо нічого не вийде зараз. Він поклав паламу на чарівну паличку на директорський стіл, торкнувся її кінчиком бузинової палички і сказав «Репаро!». Його чарівна паличка знову стала така, як була колись, і з її кінчика шуганули червоні іскри. Гаррі зрозумів, що йому вдалося. Він узяв гостролисту в паличку з феніксовою пір'їною і відчув раптом у своїх пальцях тепло, не наче чарівна паличка і його рука зраділа воз'єднанню. «Я покладу бузинову паличку туди, звідки її забрано». Сказав він Дамблдорові, що дивився на нього з величезною любов'ю і захоплення. «Хай залишається там! Якщо я помру природною смертю, як ігнотус, її силу буде втрачено, так? Її попереднього власника вже ніхто не переможе. На чому все й закінчиться?» Дамблдор кивнув головою. Вони всміхнулись один одному. «Ти впевнений?» – запитав Рон. У його голосі відчувалась прихована нотка жалю, коли він поглянув на бузинову паличку. «Думаю, Гаррі правий», – тихенько сказала Герміона. Від цієї чарівної палички більше неприємності, ніж користі», – додав Гаррі. «А якщо чесно?» – він відвернувся. Сторінка 629. -та. «Від портретів, думаючи зараз тільки про ліжко з чотирма стовпчиками, що чекало його в грифіндорській вежі, та про те, чи не здогадається бува крічер принести туди бутерброд, то мені вже вистачить неприємностей на все моє життя». Сторінка 630. Розділ 37. 19 років по тому. Осінь того ранку настала якось несподівано. Ранок 1 вересня був свіжий і золотий, мов яблуко. А коли невеличке сімейство жваво перебігало горкотливу дорогу до великого, вкритого кіптєвою вокзалу, вихлопні гази машин і дихання перехожих іскрились в прохолодному повітрі, наче павутиння. Дві великі клітки торохкотіли на завантажених до самого верху візочках, що їх штовхали батьки. У клітках убурено ухкали сови, а руда заплакана дівчинка плентилась за братами, вчепившись у батькову руку. «Ще трохи, і ти теж туди поїдеш», – сказав їй Гаррі. «Два роки», – шморгнула носом Лілі, – «а я хочу зараз». Подорожні з цікавістю поглядали на сов. Поки родина продовжувала проштовхуватись до перегородки між дев'ятої і десятою платформами. Албусів голос долетів до Гаррі, попри навколишній гамір. Сини поновили суперечку, почату ще в машині. Я не буду, не буду, я в слизирині. Джеймсе, та вгимуйся вже, сказала Джині. Я тільки сказав, що він може там опинитись, невгавав Джеймс, насміхаючись з меншого брата. А що тут такого? Він може потрапити в слиз але тут Джеймс піймав материн погляд і замовк. П'ятеро потерів підійшли до перегородки. Джеймс озирнувся, зміряв меншого брата задаркуватим поглядом, забрав у матері візочок і побіг. За мить він щез. Ви будете мені писати? одразу запитав у батьків Албус, скориставшись тимчасовою відсутністю брата. Та хоч щодня, якщо захочеш, відповіла Джині. Ну, не щодня. Швидко заперечив Албус. Джеймс каже, що більшість учнів отримує листи з дому лише раз на місяць. Торік ми писали Джеймсові тричі на тиждень, сказала Дженні. Сторінка 631. І не дуже розвішуй вуха, як він починає плести тобі щось про Хогвартс, додав Гаррі. Він любить посміятись, цей твій братик. Вони всі разом почали штовхати другий візочок, набираючи розгону. Перед самою перегородкою Албус замружився, проте зіткнення не сталося. Натомість родина опинилась на платформі 9 і три чверті, затуманеній густою білою парою, що волувала з яскраво-червоного Хогвартського експреса. На виразній постаті юрмились ці імлі, у якій уже розчинився Джеймс. Де вони? стурбовано запитав Албус, приглядаючись до розмитих сидолетів, повз які їхня сім'я проходила до платформі. Знайдемо, заспокоїла Джині. Однак у густій парі важко було розрізнити обличчя. Голоси, відокремлені від їхніх власників, звучали надприродно гучно. Гаррі здавалося, що він чує, як персі ораторським голосом нагадує про правила користування мітлами і зрадів, що є поважна причина не зупинятись і не вітатися з ним. «Ал, думаю, це вони!» – сказала раптом Джинні. З земли виникло четверо людей, що стояли біля останнього вагона. Їхнє обличчя вдалося розглядіти аж тоді, як Гаррі, Джині, Лілі і Албус підійшли до них майже в притул. «Привіт!» – сказав Албус з величезним полегшенням. Розі, уже вдягнута в новесеньку хогворцьку мантію, синюла до нього усмішкою. «Нормально припаркувався?» – запитав у Гаррі Рон. «Мені вдалося. Герміона взагалі не вірила, що я здам на маглівські водійські права. Думала, що доведеться законфудувати екзаменатора». «Неправда», – заперечила Герміона, – «я в тебе вірила». «Чесно кажучи, я його таки конфунднув», – прошепотів Рондогарі, Гаррі, коли вони вдвох заносили у вагон суволь волізу і сову. «Я тільки забув дивитися в бічне дзеркальце, але ж гляньмо правді вічі, для чого ж тоді існує всечутливе заклинання?» Сторінка Сторінка 632 Тим часом на платформі Лілі і Х'юго, Розен менший брат, вели жваву дискусію про те, в який гуртожиток їх розподілять, коли вони нарешті опиняться в Хогвартсі. «Якщо не потрапити у Гриффіндор, ми вас позбавимо спадщини», – сказав Рон. «Але ми руки не викручуємо». «Роне!» Лілі і Х'юго засміялись, а Албус і Розі засмутились. «Він пожартував», – пояснила їм Герміона і Джині, Але Рон уже не звертав на це уваги. Перехопивши погляд Гаррі, він ледь помітно кивнув головою на якесь місце кроків за 50 від них Пара на мить розвіялась і крізь неї доволі виразно можна було побачити три постаті «Бачите, хто там?» Там стояв у чорному застіпнутому під саму шию пальті Драко Малфой з дружиною та сином Він уже трохи полисів і це лише підкреслювало його гостре підборіддя Син був дуже схожий на нього так само, як Албус, був схожий на Гаррі. Драко помітив, що Гаррі, Рон, Герміона і Джинні на нього дивляться, скупові їм кивнув і тоді відвернувся. «Бачиш того малого Скорпіуса?» – ледь чутно сказав Рон. «Постарайся розі перевершити його у всіх іспитах. Слава Богу, що голова в тебе мамина!» «Роне, заради всіх святих!» – суворо дорікнула йому Герміона, хоч сказане їй сподобалось – не настрою їх одне проти одного, вони тільки починають разом учитись. Твоя правда, вибач, погодився Рон, але не в змозі стриматись відразу додав. Але краще з ним розі не зв'язуйся. Діду з ніколи тобі не прибачить, якщо ти вийдеш замість за чистокровного. Гей! Знову з'явився Джеймс. Він уже звільнився від валізи, сови візочка. І його аж розпирало від свіжих новин. Там Теді! Повідомив він, задихаючись, і показав кудись у хмару пари. «Щойно його бачив. І знаєте, що він робить? Лижиться з Вікторією!» Він глянув на дорослих, явно розчарований відсутністю належної реакції. Сторінка 633. «Наш Теді! Теді Люпин! Лижиться з нашою Вікторією, нашою кузинкою!» «Я спитав Теді, що він таке виробляє. Ти їм завадив?» – не повірила Джині.